Готова, спитала мама. Так. То йдемо, перепитав тато. Простягнула йому руку, як у дитинстві. Ти вже повернулася? Завтра напів зацікавлено, напів нажахано, спитає сусідка. Так, радісно відповім, мене вже виписали. Вибачайте, що без гамівної сорочки, та для неї зараз трохи холодно. Я не соромлюся того, що там була. Хай соромно буде тим, хто вважає, що світ існує лише для них, псевдонормальних. Ще за день напишу заяву на звільнення і вийду під шушукання за моєю спиною. Буду уявляти, як вони танцюють під ноктюрни і усміхатимуся. Ще за кілька днів спакую валізи, відшукаю адресу і ключі з брелком-книжечкою. Мені і далі боляче, і далі сняться не завжди хороші сни, але я вмію вже не кричати і не битися головою до стіни. Час Час поволі оплутає, і все решта своїм павутинням. Я в це вірю. Тереза. Єдине, чим не подобалася їй зима, відсутністю квітів на вулицях. Нема тоді так, щоб ідеш вулицею, настрій якийсь такий, а тут раз, і купуєш собі квіткове диво. І враз усе стає так, як має бути. Тереза ховалася у великий шарф. День сьогодні такий, що в принципі можна і без квітів. Її сьогодні викликали не співчувати, а співрадіти. Останнім часом це вже десятий такий випадок. Вдається щось людині, а порадіти нема з ким. Успіх теж хоче обіймів і підтримки. Тереза обіймала і щиро усміхалася. Бо ж це, направду, гарно, коли в когось щось вдається. Успішний проект, вдала презентація, отримана відзнака, перемога в конкурсі це ж неймовірно. Чому люди не хочуть співрадіти? Чому найрідніші замість того, аби сказати, ну і що, пощастило, не розслабляйся, просто не підійдуть і не обнімуть? Тереза цього ніколи не зрозуміє. Купіть квіти. Від несподіванки Тереза ледь не впала. Які квіти посеред зими? «Хризантеми? Жовті? Сонячні? Звідки вони тут? Із яких світів заблукали?» «То я в себе в хаті спробувала виростити. Он, які гарні, правда?» – випередила Терезині запитання бабуся. «Беру». Забрала всі. І з ними тепліше. От тільки би встигла донести додому. Загорнула квіти у шарф, так, щоб тільки трохи їхнього сонечка визирало. Задзеленчав мобільний. Толя. Толю, можна я пізніше зателефоную, бо в мене квіти мерзнуть? Терезо, які квіти? Хоча, нехай квіти. Пізніше не можна. Тобто, можна, але це буде не так. Що трапилося? Ти де? На вокзалі. Якому? Я їду. Куди? На що? Просто. Що сталося? Нічого, я просто хочу поїхати. Ти ж не тікаєш, уточнила Тереза. Ні. Може, почекай до весни чи до літа? Не можу більше. «Мушу їхати вже. Можливо, до літа вже повернуся. Сумуватиму за яблуками з твого саду». «А як же архів щасливих людей? А як же інопланетяни? А опера? Невже ти залишиш всі ці мрії?» – усе ще не вірила Тереза. «Можливо, я там знайду щось для свого архіву. А інше...» «Деякі мрії повинні залишатися мріями. От ти коли-небудь про щось мріяла, але про таке – не справжнє», – так зізналася Тереза. І про що? У дитинстві я хотіла мати крила. Янгольські? Ні, метеликові. І що? Зараз хотіла б їх? Ні, звичайно. Тереза притулила до себе квіти. От бачиш, у мене з оперою так само. Це буде моя мрія, яку я витягатиму зі свого архіву пам'яті і думатиму про неї, коли буде зле. Повертайся, ми сумуватимемо. Я теж. Якщо раптом нагодяться інопланетяни, то... «Так, так, ми знаємо, що робити. Переказати від тебе вітання і втішитися, що ми не одні у Всесвіті», – розсміялася трохи сумно Тереза. «Людина не має бути самотньою у Всесвіті. Він для цього занадто великий. Телефонуй хоч іноді. Звісно, щасти тобі. І тобі». Тереза заховала телефон до кишені. «Трохи прохолодне вийшло прощання, але Толя знає. Він зрозуміє, що це тому, щоб не розплакатися». Він же повернеться. І вони разом ще назбирають яблук. Дівчино, почекай, можна тебе? Тереза підійшла до п'янички в інвалідному візку. Я вам можу допомогти? спитала в жінки. Подаруй мені гілочку квітів, попрохала та.